Ba, Telefonoaren edo eskaiparen beste aldean Juan etxenik dugu arratxaldeon Juan Baik, aixo, arratxaldeon Beno, ba, Gure Greziako korrespontxala, etxe ondako langi joia ere bai Eta bertan zaude ja horrein ba, dela denboraldi bat e, Grezian Beste batzuetan ere bai izan dugu aukera Grezia zitze egiteko eta gaurkoan, ba esaten nuen, berriz ere e, hor horredabide guztietan e, dagolak aia pilpilean gaur, grezian ez dago aste bat, kriston e, berria e, ez dagoela, ez da? Bai, ala, ala da ere, hain azkar gertatzen diren gauzak, askotan berri bat, e, edo zerbait kontatzeko daukadan bakoitzean, beste zerbait berriz potenteago gertatzen da eta ba, lehenengo, lehenengo anekdota hori ba hori gelditzen da aztuta. Eh? baina gauza bexente geldit gertatu dira azken bi aste honetan eta ni zurez bueno, azkena da erreferendura eh, maren kontua baina edabidetan zabaldu ez den beste berri asko ere eh, kezkagarriagoa eh, atzo gobernuak eh, kaleratu zitune eh, ordezkatu zitun kupula militarreko kideak eta horrek esan nahiko luke behar bada susumoak bat zeuden da, golpe militar bat izateko Grezian eta bueno, zabaldu da e, edabide txiki batzutan, baina ez edabide nagusietan Nahi baduzu, Juan, eh, saiatu gaitezke labur-labur baina pixka bat, olek, olako kronika bat egiten eh, ba, orain dela eh, urte batzuk jadasizela Greziaren ba, lurrikaran olabaide itzagatik guzti hau Esaten aldi guzu pixka bat baina zeintzuk izan diren ba, pausuak gaur egungo egoera honetara iristeko? Bai, e, e, egoera honetara iristeko, e, ba, euroaren sarrerarekin hasten da arazo hau. E, Grezia sartzen da euroan, baina beraien kontuak e, ba, izurrato egiten dituz. E, izurrato ez, egin nola baita izkutatu egiten dituzte duten zorraren maila, Europa arbatasunean finkatu ziren, maztritxakordioen ondorien ba, zeuden eh, ba, nola baita kontabilitatez zifrak, eh, ba, Greciak ezintzuen ahietara heldu bere kabuz. Beraz, estandaren eh, purs izeneko ba, finantziazio bankoaren laguntzarekin izkutatu zituzten beraien beren benetako datuak eta eman zituzten Europa batasunari datu falsoak emazki joten eta amazioten euroan sartzeko. Ondoren, e, Grecia k esabutu zuen gorakada ekonomiko naiko potente eta e, baita ere aukera izan zuen joku olimpikoa antolatzeko. Bainan e, 2008ko urtean e, ja lehenengo ba, Estatu batuetan sortu zuen, krisia, zela eta Grezia malgotu zuen bere, bere igoera ekonomikoa, bere azkunde ekonomikoa, eta e, gelditu zen estankatuta. Korduan, zegoen gobernua eskuina, eta orain dela bidurtea oteskundeak egon zirenean, e, oposizioak hartu zuen, e, izan ere bat askuina, eh, hainbat e, ustelkeri kaso bat izan zituen, usteik berikazo batzuk izan zitulako, eta eskandalo batzuk egon ziren, pasok ekartu zuen gobernuar berriz, sortzi urte ondoren, eta gobernu horrek jakin erazizuen, gain zitula, berriz begiratu zituztela kontuak, eta konturatu zirela ba aurreko urteetan greziak baliatutako e, eta argitaratutako datuak, faltzuak zirela, eta beraien zorra asko zede haundiagoak zirela. Eta horrek sortu zuen ba, nolabait kaskara da e, efekto bat. E, deraiek, beraien bonoak, nolabait, deraiek dirua lortzeko, ba, prestamon bidez lortzeko sistema, beraien bonoaren prezioa, kristona nahi gozen, eta nolabait, baten zorra neurtzen dituzten agentziek, ba, greziari heitziera ondila eman zioten, eta utzi zuten ba, nolabait basura, esatzen den moduan bono basura kalitatean zaukan e, Greziaren prestamoa hau da, oso presio, interespresioa altuarekin e, hartu darzueen dirua Greziak. Hori dela eta eta ikusirik euroa arriskuan zegola, Europa erbatasunak nolabait e, prestamoak prestamuak Eh, beste modu batez ematen hasi zion Greziari eh, interestasak bajuarekin eta espero zu, eta horren truke Greziak eh, sekulako reforma bat egin behar zuen beraien ekonomian eta labin zuten eh, igo zituzten zituzten funtzionarioen salarioak eta igo zuten bezaren kopurua 1023an eh, utzita eta horreta ibili, horrela ibili gara Baian, tratamendu horrek ez du ez du gaitasotasuna konpondu, baizik eta larriagoto egin du eta gaur egun dagoen defizita eta, eta dagoen egoera ekonomikoa asko ere eh charragoa da eta horretara iritsi gara. Momentu batean erabaki da Greziaren 150a, gaien sorraren 150a ez ordentzea, hala ere neurriak asko sere gogorragoak hartu beharko dituzke horren trukea ta eta orain bizitzen ari garena eta biskabalte horretara or, dator errerendumaen kontu guztiori, hori ba izango zen bigarren erreskate plana, ezta? Bai Penengo planak ez du emaitzik eman, e, gauzak e, inkluso okerrrago utzi ditu, eta rezioak kalean izugararri igo da azken bi astetan. Eta genenetikan ikusi dugu Greziako kaleetan azken di astetan. E, asteko greba orokor bat e, berrogeita zorzi ordutako gre orokor bat e, egon zen orain dela bi aste. E, Ioiz nik behinzat e, Irlon e, Grezian nagonetikan, inoiz jarraipen handiena izan duen grebariki izan da. E, Iazende guztiak partartu zuen, baita dendariek ere, eta hori as, beste greba horoko horretan funtzionariak bederen ziren e, norai hartzen zutenak. Eta azken, eta greba hori berroita sortzi urdutakoa zen, eta bigarren egunean oso gauza larriak gertatu ziren, batez ere e, Atenazeko sintagma plazaren inguruan, hor sindikalista komunistet hartu zuen, dena ba, no tokia parlamentoaren frentean eta goizorroan egon ziren. Esan beharra dago hemen politika nola da oso ezberdina da euskarriarekiko eta adibidez, ba, Alderdi komunistak e, hartu bazuen, e, inguratu bazuen e, parlamentua, parlamentoa etzeen parlamentoari nola erafo egiteko, baizik eta beste taldetatik ere babesamarreko. E, eta hor agertu ziren blok eh, beltza eta zailatu zuten parlamenturaino iristen eta hor kontrarazo egin zieten komunisteek komunistek ez? oso egoera larria eta kargak egin zituzten komunistek anarkisten kontra eta eta anarkista komunistan kontra e, zaurituak egon ziren eta baita ere hildako bat ez eh, hain zuzen gauien gatik, baizik eta ba, ke bote bat eh, Josuelako sindikalista batek eta erail egin zuen. Hala ere, bueno, ba, imaginatu dezakezu oso egoera tensoa eh, eh, daudela gauza, kez? Piskat, eh... Eta biegun, eh, aste, bai... Ba, Esaten un pixkat, imaginatzeko, edo gure entzuleak, eh, ba, nola bait kokatzeko, aipatzen duzun testu inguru horretan, ba, hemen daukatzuk bidialitako bideo eh, bat, eta or, horko eh, soinua kaso entzutea, horren ba, idei bat eh, ba, ematen aldi gu, ezta? Bai. Guazen entzutera beraz... Ez dakit nola zoazen joan e, gre, greziar klasekin eta ba, lelo batzuk, eslogan batzuk itzultzen aldizkiguzun? Hor e, ba, dutondo haintzun, baina normalean asko lukatzen dena da somi pediak elezteria eta horrek esan nahi du ogia, hezkuntza eta askatasunak. Zergatika, bueno, ogiena, ba, basikoa, oinareksko helikagaia delako, eskuntzak gerrant, garrantzi handia dauka Grecian, izan ere ikasleek, izan ziren, iruro eta urtean, ba, junta militarra den aurka, matxinatu zirenak eta kaleak apuzituz denak, eta askatasuna noski, ez? izan zen zenbaitare, junta militarron doren, ba, lortutako garaipten bat, Garaio eh, dietako da, baina gaur edo martxetan da guen da. E, aipatzen zenituen ikasleak eta junta militar aurka borrokatu zutela. Egia e, e, e, ere bai, e, ba, krisi honen aurka eta kaso ere krisia e, nola baite bere gordintasun guztian irudikatu baino lehen ba, ikasleek, e, ba, Europa guztian zehar entzun entzuntzen e, greziako ikasleek zenolako borroka eramaten ari zuten, e, Boloniaren kontra, e, unibertsitateak okupatuz, ez dakit momentu honetan ere bai, eikasle mulimendua hain e, fuerte dagoen. Bueno, urtea zieran, si e, bueno, udaren bukaeran adostu zuen gobernuak oposiziotalde taldeekin batera, batez ere eskuineko bialderdi batera, kuntza legea aldatzea, Eta oa, pakete horretan sartzen zen unibertsitate hasiloaren bukaera. E, horrek esan nahi du orain arte debekatuta daukan eh sartzea, baina lege horren ondoriez baspendentuta gelditzen zen hasilo eskubi hori eta polizia orain eskubirosoa dauka e, unibertsitatean sartzea eh ikasturte hasierran egonda mugimendu hau bat eta ia berreun fakultate okupatatu ikasturtea baina esan berra dago hori e, mugimendu hori hain zuzen balduz funda eh nierospedia balegia pasatuta gutxi segolako ja, borrokatzeko, borrokatzeko baldutazegolako hori eta okupazioak gutxinaka e, desegin egin dira. Eta ba, batez ere nik uste dute, hainbeste frente irekita daudela Gretzian, ba, askotan ezin da guztietara heldu. E, esan beharra dago, aurreko ostiralean Greziako egun nazionalazen. Urriaren hogeita sortzian, ospatzen da, mila beratzi deunda berrogeita batean, nola greziak musoliniri ezte sanzion da berarekin eta naziekin frentea ban komun bat egiteko eta greziak aurre egin zion ba gerorako etorriko zen nazien okupazioara eh hori ba nola baita rotasun nazionaleko egun bilakatu da eta egun horretan desfileak antolatzen dira ikasleak eta ejertzuarekin batera bergarba da guretzako oso gausa kuriosoa da Esaten ere hemengoek hori juntak martsan jarritako zerbait da, baina gero eh, juntabukatu ondoren eta demokrazial duta mantendu eginda tradizio dut. Eh, ba, es, Eskola eta institututako ikasleek eh, akandora txurila jartzen dute eta desfilatzen dute, eta gurtzen dituzte ba, nolabait politikaria eta aginte militarrak eta ondoren ejerzituat desfilatzen da. Aurrek urtean egon ziren ikasleen mobilizazioak e, nolabait desfile horiek blokeatzeko edo, edo eragozteko. Denen urtean adibidez nere herrian blokeatu egin zen eta jertzitu ez zin izazuen atera. Baina aurten beste zerbait, e, beste apostua beste lakoa izan da, izan da ikasleak de, e, desfilatu daitezen Baina, eraman dezaten e, ikur bat, nola baite gobernuar refusatzeko. Aproveitzatu dezaten desfilea gobernuari ezetzen zateko. Ikasbe batzuk, akandora txuria eraman ordez, e, alkandora beltza eraman zuten. Normalean, agurtu dute militarrek egiten bezala daude, dauden politikariak. Bestalde batetara begiratu egin zuten eta baita ere musikaliek eh, ba, abestitira utzaueak eh, josituzten nola baita, autoritateen aurrean pasatzen ari ziren bitartean. Eh. Giro horretan, gainera, desfile ondoren, manifestazio erraldo jak antolatu ziren, eh, de, zenbat milaka eh, partaide barkatu, eh, memorandumaren aurkako edo neurrien, eh, paketen aurkako esloganekin, eta akatu zen mobilizazio egun e, fuerte bat eta oso simbolikoa. Pakez e, alia izan zen, zenbark, kapitulo gontzit, eh, baina etzen bestetan ikusten diren irudiak, baina parte hartze oso ondia izan zen, eta tesalonikan ba, desfilerik izan blokeoan gatik. Eta pixka bat ere bai beste alor batetara pasatuz, nola bizitzen ari da e, krisi egoera hau e, greziarren egunerokoan? E, nola sumatzen ari da, e, o sumatzen alda e, krisi guzti hau, edo bakarrik e, alor makroekonomikoan e, ikusten da? Baito, Be, nik beti esaten nu, no, batez ere krisiaren hauzia lehertu zenean Ba, ikusten zela, oa indikan, ikusten dugula mugimendua, ikusten dugula jendea erosketak egiten, baina esaten badizut eh, esnearen litroa, eh, bi eurota berroita mar sentimondagola, guriña eh, paketea, eh, bi eurota erdi kostatzen dula, ba, imaginatu dezakezu nola gabiltan, eh? eta kontutan hartuta, Soldatak gaur egun, zazpirehun, zorzierehun, seiun eurotan daudela, eta ez dira ez da horre ikusten igoko direnik, kontrakoa baizik beti rekorteak daude solaataekiko. E, denda pillo itxi dituzte itxi dira, hala ere e, aurten ere eta momentu honetan ere esan berdakat orainindikan badirenak beraien denda do txiringito irekitzeko presez daudela horrek esan nahi du ere diru beltza asko dagola jendearen jende batzuren patriketan, eta diru beltitza hori baliatzen dute anola baiit zirkulazioan jartzeko eta olako planmenduetan sartzen dira. E, Baina hortaza aparte pobreziak gero eta handiago da eta ikusten dira kasuak. Ez dakarrik etorkinak, eh? betidanik ikusten ditugu Pakistan edo Bangladeseko etorkin asko ba eskalaak egiten, edo e, e, rumaniako igituak edo bulgariakoak e, ba, e, e, eskatzen. Bani, gaur egun nik ere hemen horretzerrak ikusten ditut e, semaforotan ba, klinexak saltzen eta bereien bizitiatza konpondu nahian ba, edo zeina egiten. E, Suizidioen maia igo egin da eta orain Grecia, Europa osoan, suicidio maia ondien alauka. E, batez ere kerretan adibidez e, ogoriaren kontzeptua eta nolabait badago machismo bat, beraz familia nolabait e, nagusiak diren gizonak edo familia berardura peanartetuzten gizonek, ba nolabait beraien negozio aporrote egiten duenean ba, askotan suizidatu egiten dira beraien ogorentzako ba, esin izatea ordeintzea zorrak on, onargaitzat delako Ez kultura oso matxista batean ari gara herritan eta, eta suizidioa, eta esaten dute ere narkotrafikoa gora egindu, hau da, mafiek ere bere tokia hartzen ari dira, krisimen aurrean, eta esaten dute ere prostituzioare gora kada nabari dut egin dutela eh bestaletikan ere mugimendu populista eta ultraskuindarrek ere beraien tokia e, sa, e, hartzen saiatzen ari dira oso saia da grezia ezhalako gizarte batean zeinak borrokatu egiten fasismoa eta ganditu egiten du fasizismoa delaien lurraldean basortzea oso talde fasista, es baina badira talde populista badel o ultraaskuindar bat eh, parlamentuan eta beste bat eh, dauka finagotzi bat eh, aten aseko garetxean mm -hmm. e, Itzuliko bera juteko bukatzen ba, asieran aipatzen zenuen kontu horretara e, gobernuak aldatu duela azken egunetan e, ba, militarren buruak zirenak e, nola ikusten ari da kontu nah. hau eta esaten zenuen akaso e, estatukolpe baten e, beldur zirelako egiten ari zutela? Hori, hori da, momentuz, eh, eh, nix beti galdetu dira nean Grecia reia. Ber, arriskuren bat bat, zegoela, ejerzituak, armak, hartu, eta kalera ateratzeko eta poterea bere ganatzeko, eh, beti esaten zidaten, junta militarraren esperientzia ondoren oso zaila ikusten da ejerzituak berriz hori egitea. Hala ere, eginda... Eh, Militarrek egin dute mobilizazio bat, egin zuten orain dela hilabete bat Atenaseko sintagma plazan, agertu ziren manifestazio kurioso batean, ba, beraien ez zeuden formatuta militarrek moduan, beraien zuten arropa normala, baina desfilatuz agertu ziren, eta larrikapen laboralak, eta esan zuten, ba, beraiek herriarekin batera gongo zirela, E, zeirakurketa bat egin dezakegu herriarekin edo herriaren zeintzatirekin egongo diren, hori ez dago argi. Baina ez zirudien momentu horretan banola bait kutsu fasista bate e, agerten bat e, zenik, baina bai, patriotismo ondiarekin eta bertzaletasun keino ondiekin eta ez dago argi ejertzitoak e, zen mugimenduak egin ditu baina Eh, rekorteak ere ejerzituta dira, pensioak murriztu egin dizkiete, soldatak murriztu egin dizkiete, eta, bueno, ba, ezin egon hori ere kalera aterako da. Esan berra dago ere, hemen polizia eta zultaiek ere elkarrekin atera dira kalera protestatzeko. Eh, manifestazioak egon dira baita ere poliziaren aldetik. Eta pentsatzen du taldi berean, eh, ba alternativa que no sortzen ari direla, mugimendu eskertierrak, mugimendu herrikoiak oso potenteak e, izan dira Grezian azken urteetan eta pentsatzen dut ere bai, da hemen hauek emaitzan dugu, balako alternativa que economica, que txebizitan e, arloan edo beste hainbat arlotan sortzen ari direla, ezta? Txebizitzaren arloan nik ez utz ezagutzen baina nadibidez nik gaur dokat bilera bat hemengo aserretuen asanbladarekin izan ere zureke sistema bat martxan jartzen ari dira, unitateen bidez funtzionatu nahi dute eta gauzen, eta servitzuen ekartrukak eta burutsatu nahi dute eta eredu hartuta, eredu zuzen hartuta Argentinako esperientzia zureke eh, azokak egiten zirela Argentinan eta bar eta hori kontutan hartuta ba, hemen esperientzia horiek eh, zabaldu mai dituzte eta hainbat eh, tokitan adibidez bolosen manera da ja champón para el obat de ordue eh, eraldaketarako champón edo unitate bat internet bidez funtzionatzen ari da eta arrakastatua da eta ere, normalean, eragik eta egiten direnean, estatuari etzaio bat eguztatzen, zeren ezinditu zergak bereganatu, baina hemen ege, e, estatuako nartzea erabakidu ikusirik, ba, jendearen onerako izan daitekelako eta azerreal asaitu daitekelako no? jendeak, ba, bere, bere jateko gauzak eta zenbait zerbitzu lortu baldin ba, ditzake, Eh, diru korrontea erabiligabe gabe ba, nola baiit eh, gauzak ere lasaitzeko balia dezake, baina jendea beharretan dago dirua desagertzen ari da paroa zabaltzen ari da oso azkar eta jendea bat trueke edo eh, elkar, elkar trukaetarako sistemetara butatzen ari da. Juan ba, sakon hitz egiteko aukera izango du gaurkoan hemendikan hilabete batetara ba izango saitugu gurekin horretan e, seguraski ba laburrago eta ez dakit e, mille esker gurekin egoteagatik eta espero dezaun, ba gutxinaka e, aurre ehingo saiola egoera oneri vuelta mango saiola eta ez zegoenara bueltatzeko baizik eta zerbait e, berri eta hobe batera juteko Bai Mikel, eh, bakarrik, eh azken komentario bat eh, jende asko Bihar eh, parlamentoak, parlamentuak eh, Ospira mozio, mozio bat edo konfianza mozio bat eh, pasatu behar du, eta jende asko kezatendu gobernua ez da ez du astea bukatuko. Beraz baliteke eh, ordu batzuen bat urutzu batzuetan luan gausak Eta ez tenatoki berri baten aurrean e, aurkitzea, non gobernuak e, uzten duela poterea, eta edo sortzen da Unikate Nazionaleko gobernu berri bat e, alderdi ezberdinen artean, edo berriz hautezkundetara joaten gara. E, Gustu guta aukera guztiak zabalik daude momentu honetan. Ikusiko dugu zer gertatzen den beraz, joan mi esker gurean egotagatik eta laizzer arte? Eso regate,